Csak egy megjegyzés, mert na, valamiért nagyon az az őzés, mondjuk elmondták, nagyon értett azt, hogy persze ez nyilvánvalóan következik abból, hogy nem voltam túl és illatos, de nem arról beszéltem, hogy a New az egy rossz deal volt, hanem, hogy sohasem külön tartotta be, és ez egy nagyon alapvető különbség. Ez egy egy javaslat is, hogyha a New legitimációs ideológiájának megfelelően megpróbálnának kísérködni, azok a bizonyos kizsátványok, ahol persze a kifejzés tőled, akkor talán hogy ez jelentette valamelyis megoldást, hogy itt először azzal, hogy jó vagy a dolog. Ha azt hiszem, hogy soha senki, sem egy csági, sem egy rólcsági, sem egy szektor, sem egy marad, sem kezdett el kevesebbet keresni az elbogytmány közelítőleg 80 évben, és ez egy komoly így. Lehet, hogy ezek kellene lehetősztetni. Köszönöm.